Так він благав, молячись, і почула палада Афіна, ноги легкими зробила, і руки, і все його тіло, близько тоді підійшла і мовила слово крилате, сміло тепер, Діоміде, виходь, з троянами битись, батьківську в груди тобі, я безтрепетно вклала відвагу, ту, що комонник тідей, нею славин, щита потрясатель. Млу відвела від твоїх очей, Що їх досі вкривала, Щоб одрізняти умів Ти Бога від смертного мужа. Отже, якщо, іспитуючи Бог, який прийде до тебе, Не виступайте, зухвало, З Богами безсмертними битись, Хто б то не був, Коли ж Зевсова донька Лише Афродіта вступить у бій, Навід ліг удар її гострою міддю. Кажучи так, Одійшла від тіля ясного Каафіна. Син же тідею і знов замішався у лави передні. Прагнув душею й раніше, бо він із троянцями битись. Нині ж у нього побільшало втроє снаги, як у лева, що біля стад тонкорунних пастух не убив його в полі, тільки поранив. Коли перескакував той у кошару, лют лише в нім розпалив, і овець, боячись боронити, криється в хижі пастух, повну жаху лишивши отару. Збившись докупи, лежать одна біля одної вівці, лев же розлючений, скаче, назад через вало горожі, з люттю такою ж троян побивав діомет примогутній. Так астіноє він вбив, і людей вожая гіпейрона. Першого вище соска, мідногострим уразив він списом, другого в плечі ставні величезним мечем по ключиці вдарив і плечі від шиї йому відрубав і від спини. Кинувши їхні тіла, наздогнав Поліїдай Абанта, Евридаманта старого синів, що на снах розумівся. Снів при відході, про те. Ім старий не умів розгадати. Зняв бо із них обладунки з обог, Діомед при потім на Ксанта й Тона пішов він, синів двох фенопа, ніжно-любимих, знесилений старості гнітом печальним. Інших синів не родив він, щоб спадщину їм залишити. Зняв обладунки зобог, Діомед, у кожного милу душу віднявши а батькові тільки ридань і печалі, біль залишаючи. Так і не стрів він синів, щоб живими з битви вернулись, а спадок далека рідня поділила.